Janë vetëm për Zotin tonë, Allahumë gjëllë gjëllë lëbë. Për sëndajtjet, begatia, mirësia e Zotin gjëllë u ala, të gjitha të grubulluara të kënjëriju më i mirë Muhammeidi sallallahu aleyhi ve sellem, bishok të ti besnik, mbifamilin e ti të ndërshme, mbigrat e ti të pastra dhe të gjithë besimtarët e të cilët e ndjekin, dhe pasojnë gjurëmët e rrugëve të ti dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të pranishëm, me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle Luhu. Në zindajmë në disa qaste për para khutë bësë gjumas që të fornizohëmi me diçka nga komentët e djetarëve me shpjegimet e ulemave të muslimanëve në mënirë që dita e gjuma të jetë një dit e madhruar në zemrat tona të jetë një dit e respektuar në shpirtrat ton e në mënirë që ta realizojmë fjallën e Zotë Gjellë Gjellaluhu fa'alam ennehu la ila illa illa Allah was të ghfirli dhembik fjallën e Zotë Gjellaluhu dhije mësoje se nuk ka ta dhuruar me merit përveç Allahu Gjellë Gjellaluhu was të ghfirli dhembik dhe kërkoj stikfar dhe kërkoj falje për gabimin tanë pra jetë ajon në përgjithsi është shtim dhe rritje e mësimit mbi mbi Zotin të unë gjellë e -Gjell luhu. Neve zdo ditë duhet të mësojmë për Allahum të bare kjovë të ala, për madrinë e ti, për lartësinë e ti, për të drejtat e ti, për ekskluzivitetin dhe veqërit e ti të cilat i ka në emra dhe cilësit e ti dhe kjo krahas eh, madri shka i takon ati, nërsa kure mësojmë këta, atëherë Allahum u gjellë e luhu ala me njëherë e ka përmend i stikfarin ka thanë kur ta mësojsh se nuk ka të adhuruar me merit përdeqë Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe ta dishtë qka i takon Allahu Gjelle Gjelaluhu was të gëfirli dhe mbik atëherë kërko falje për gjunahin tanë kërko falje dhe mëshir për gabimin tanë andaj qdo njeri duhet ta kopton se mësimi dhe landët të cilat Allahu xhallahu gjele xhallalu naimson jo në shkollën e bankave të cilat neve jemi mësu, po në shkollën e jetës dhe ajo është mësimi për Zotin te barekehu te ala. Dita e xhumat të nderuar të pranishëm nuk është një ditë e cila neve vini falmi dy rechati ngojm 10 minuta xhudbe në gjuhën të cilën ndoshta edhe nuk e kuptojm, që nuk është qëllimi i xhumas. Qëllimi i xhumas është që të tubohen besimtarët të mësojnë diçka për hirtë të Zotit Gjellegjelluhu, të ishtojnë një hurit e tyre dhe të rritin frikë respektin ndaj Allahu të barek e vëtë ala. Andaj, me lejnë e Zotit Gjellegjelluhu, pas i folëm në dy gjumat të kaluara, mbi dhjetë gjërat të cilat i kemi dhe nuk i e, nëzirrim frytet e tyre, sot me lejnë e Zotit Gjellegjelluhu dhe të klasim për një tematik e cila është tematik kur anore e që të kneve në stinët e verës shtohet doza e alarmit dhe kujdesit në tërë që në gjdo vend vera e ka veqorin e vetë stina e nëzet e ka karakteristikën e vetë por se në vend e ku për hapët gjunahi për hapët zhveshja por hapet e mundësia për të rritë kamba e besimtarit natyrshëm alarmi do të më qenë më i madh andaj do të losme me lejnë e zoti xhellaluhu për pasojat e domosdoshme dhe të pa shmangshme të gjunohet shpesh har njerëzit kur e trajtojnë gjënahën e trajtojnë nga kondi i ahiretit të largët duke i ikë dhe manipulue qështjet me hapsiren kohore që ka e kalon Zotë Ion Gjellë Gjellë në mes kësa i botët dhe botës tjetër për shembu kur njerëzit lasim për gjunahin, për gabimin për mëkatin dhe e dëgjojnë se kjo ka dënim ka ndëshkim du të me shpagu ata gjdo gabim një du të me shpagu e dite se dite keme shpagu por se kur vjen punat të gjunahat të cilat Allah nga ka kërsnue dhe nga ka thonë se këto kanë ndëshkim tu duhet mi pagujt këto shpesh her neve për shkak hapsirës kohore me akiretin qka është akireti i largët neve manipulohemi dhe vet vetja na manipulon të të e bona një gjunah nuk pa po shkur gjo e bona dhe një tjetër nuk po është di shka. I bana dhjetë e njëzet e deris atë na hu pe logaria pas taj dhe themi ku është ajo që kanë kur anë thuët se po është dë gjuna ka pages. Ma djekjore dhe mos besimtarët i mashtron se kur pengambert të e të tërri ju kanë thonë popojve të tëre i të kullahë kini vrik zotin në veprat e juve ata e kanë uh, manipulu që është jenë me qëka kanë thonë fe tina bima ta iduna bjere sjelën dëshkimin që ka ponathue dhe kështu e kanë pa larkësin kohore si mundësi për mos vërtëtsi të kësaj pra, nësa akireti është largë dikuj në i do këtë se zvjen kjo nësa akireti është largë dikuj të i do këtë se kjo nuk vjen ma dje subhanallah i ladhim njerëzit edhe në xhikatat e fabrikuara që njerëzit xhikojnë aty kur është procesi i ran i zgjatin procedurat, i zgjatin seancat, thonë nesër vazhdojna. Ka rast po maznimiujve vazhdojna. Këna mi këna mirë shqiku faktet. Ka rast 5-6 vjet shkon rishikim i i lëndës. Po kjo nuk nën kupton se kamë shpothuaj Ky raport me njerzi, në njëri atij amo, në njëri atij amo, letrat, veprat, çka ka bëu, faktet njerzit ata i mbledh dhe ky kur nuk thotën e, e, e, e, po, e, ku e, e ka më shpëtuu. Pse e than ata nesër? E haskur ti thon më së një javë, ky e di që s'ka më shpëtuu. Po, e diçi ku ka muzil xjikimin. Et ç'ka mund si njeriu vet pse ka zgjat Allahu u gjelola xjikimin, ditën e xjikimit na më me mendu se kena më shpëtuu këllë kurse si andaj është e do mosdosh me të flitet për pasojat dhe pagesat dhe tatimet e gjunaheve dhe më kateve dhe mos mu mashtru nga larkësia e kohës dhe hapsires shka e kemi me, me ditën e gjikimit andaj na e lezojna shpesh në Koran dhe shpesh namaz me liki jo u mit din me liki jo u mit din dhe pra bojmë gjunahe Malik jo mi din saba, prapë bojmë gjuna. Malik jo mi din drejk, prapë bojmë gjuna. Malik jo mi din në kësham, prapë bojmë gjuna. Po, që kemi të thonë na? Që kemi të thonë na malik jo mi din? Malik jo mi din do me thonë, ajë qka ditë në logari, s'kame në morë logari. Kjo do me thonë. Kërrejt që kebo ka me të morë logari. Kullu sahirin vë kevirin, mostatarë. Tha Allahu Gjelle Gjellalu Dvogle të mdoja i kemi shkrujt Jo që si dim Po ti mi lezu Jo që si dim Po ti ti lezojsh Që këto janë veprat e tua Që të janë veprat e tua A në të ndëruar gjë më të li Koha e largët me akiretin Nuk ban me na mashtruhe Dhe me na kryuhe ndjenjen Se na i kina hikë për gjithësis Javallaj Sahabot e pingamberi Sallallahu aleyhu sallem Ma dje dhe të shok të, të tërë Ta të bëhenë edhe e të ba të abijenët ndjekësit e të abijenëve kër e bajshin ndë një gjuna apo kër e shifshin ndë një pasoj ndë një pages ndë një vështirësi, ndë një fukarolog ndë një telashe me një herë e nxersin listën e mundësive prej ka ka arë kjo kush më ka bo këta jo kush më ka bo prej njerëzve kush më ka bo prej vetës cilin nga bime kumbohet që më ka arë kjo pasoj Pse? Sepsa ta e dinë se zoti jo në gjelë e gjelë e jo është i drejtë. O e me jadhlimu rabbu ke ahadë. Allahu nuk i ban zullumë kërkujnë. Na, thojna, Allahu nuk i ban zullumë kërkujnë, e po mirë, aja është edhe falësë. Po ti kur ja ke hangër hakin dikujnë, ja ke shkel hakin dikujnë, karchi ti e dhëtë më kanë but. i butë, regullë, karchi ati qka ja ke shkelë, qështë dhëtë më kanë me ta, i drejtë, do më dhënë dhëtë me takë Do me dhanë dhët me takthije Kur ti e ke shken një norm Ja ke hang dikujt hakin Karshi ti e dhët më kon i but Po karshi ati për më kon i drejt Dhët me jakthi hakin E me jakthi hakin Në ati dhët me ndësh, ndëshkutije Edhe anas jeltas Andaj, nuk ka ike nga drejtësia e Zotit Ka, ka vonim Ka vonim Për çka ka vonim, ka arcije tjera Allah, pëse e ka vonu nga ka, ka qazun Kuran, pëse e ka vonu e Sprovë për njërzimin Me i shëshit zemrat Me e shiku kush po dyshon Kërë fanohet gjikata Me dhonë di kush haroj me ard Haroj me ard gjikaci E ki zonë gjumi Allahu gjellon thalate Khudhu husinet un velanum Allahu se ze gjumi as kotja I kemi faktët I kemi të gjitha materialet e mbledhora Andaj ditën e gjikimit Kame në dhonë Ikra kitabek Ledzoj e vetë që kebo Ledzoj e vetë që kebo ti jes atë dëshmitari kundër vetvetes zoti na na lut. Andaj të nderuar xhamalli do të flas mi për pasojat të cilat i kanë përmend dietarët dhe studiuosit e librit të Zotit xhelal xelalu të cilat i kanë thujt aqibul shehwa aqibul zambi pasoja tatime ndëshkime të gjunohit të cilat janë të pashmangshme njëra prej tëre. Pe ketë këti grumblit, diçka të të me të rokë, pa tjetër. Kjo shumë e rëzikshme. Gëse njerëzit, kur thonë, nukëm dënoj zoti, këtu gjithë mënë manipulohen. Kur thonë, Allahus ma qoj dënimin be, ajojja e shpjegoj ka tjesë, për që këtë gjuna kishte që këtë dënim, për kër jam të po, kur gjësa të mdohë. Aj, kishton me një ajet, Zot i Gjelle Gjelalu, se përket gjuna ka këtë dëshkim, për kur jam të pohë, kur gjo sa të më gjetë. Andaj, munafika, thënë në kone për nga mbedis e sellem, lu, la ju adhibun Allahu bima në kul. Thënë, kështu, Allah rëgjistoj në Kur'an, pëse s'po na dënon Allahu për këto fjalë, qka ka thënë. Si të thoni, ju dënojna. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, që ka ju thënë? Jo më mjafton zjarri i jehenemit. Kjo është e para. Çka ju peshifni lart, po edhe një tjetër çka s'peshifni. Edhe një tjetër çka s'peshifni për ndëshkimit, edhe ajo është fakti që jeni tu mendues, s'kena mi u dënu, kjo manipulim, kjo ndëshkim. Kur ti mendon se s'kena mi u dënu, për fajë çka i ki bó, për krimë çka i ke bó, për gjuna çka i ke bó, për zullumë çka i ke bó, për në përkambje të hakeve të njëzve që ka i kebo veç fakti që ti dhu kështova ta është e ke manipuluvet vetër dhe asë nuk i munci me gjetë rrugdalje me shpëtu për kësaj pëse se i rahatua i rahatua andaj, kam përmendjetarët pasoja të gjunaj të cilat janë të pashmangë shme një anëa dhët me të rok pa tjetër diçka ke me pagu për kësaj cilat janë ata ato pasoja dhe rezultate të cilat dalin kër njëriju ban gjuna para se me i përmen pasoja du të kuptojnë një regull një lich të zotit në tok thëtë Allahu Gjellë Gjellalu kulsiru fil ardi fanduru kejfa kane akibetul zalimim thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an thuaj atësni në për tok dhe shikoni gjurë mëtë e ndëshkimit të Zotit mbizullum qarët njërzit shpesh her harohen dhe manipulohen në trurat e të tëre kinë se kjo generatë është generatë e vetë me qka është gjinë në tokë Allah dhe dhja si rufil ecija diloje ecija këmsore me kamë Kënë nënkuptonë normal, me anijem, me ajo plan, me, me deve, me qëfar dokoj me eti, por se ecje praktike, me e pa gjurëmën, dhe ecje e ditë është ecje e librit. E lezën histori, prit, që ki popull ka egzistu, ka jetu, e ka pas, këtë zhvillim, këtë përparim, këtë avancim, ku janë këto, që ka i ka ndohë këto, pëse janë shkatru këto. Allah u thotë, si rufin ardhë, ecni, dhe të këshyrni që ka ndohë janë dy ecje, shko në shetë gjurëman shko në shetë gjurëman e në dëshkimit të zotë i gjellë gjellë lu dhe e dita e ledzon në dëshkimin e qështë e ledzon në kalzoj njerëzisë qëtu ka egzishtu një popullë shkatrua. Kush e shkatrua kushe ka shkatrua kushe ka shkatrua për qka e ka shkatrua na e tregon allohu të bareke o të po kjo në aspektin e shikimin në aspektin tjetër të i brejtit dhe mësimi cilë është Nuk mundët mi hik logarijës Askush E allohë kur neve na këthjel Dhe na këndel Nga gjumi i rand I neglizhenjës dhe moskokqarës Shka thët Ka, ka dalë prit një pak A e dini se ka posët e para juve Ju kini posë babalar Apo po? ju s'kini pik pëqillit po Kini posë babalar E pët një babalar Edhe për ato babalar të me herët Edhe për ato gjishat me herët A ka njetu ata po qëka i ka gjetë ata? Qëka i ka gjetë popullin e Nuhit, e Tëmusës, e Të Isës, e popullin e Salihit, e Hudit, e Shuaibit, e Ibrahimit, e Suleimanit, e Dawudit, e, e Shompre i Pengamerve, qëka i ka gjetë popullin e të të tërë? Të të të? Kushin dëshkojë ata? Zullum qarë për të tërë? Ekshtë të, të, të? më rapë. Andaj duhet të kumëtoj një lichë të Zotit Gjellë Gjellë Luhu, se nuk ka mundësimi ikë tatimit që ka e ka vendohë Zotë Ion Gjelëllu dhe shpagimit që ka e ka bo për gjunaj. Kur Allah, kur Antik ishtan një gjunaj, që kytë, që ka që ka që mimin? Kë mor me morë me dojë mos, deshte s'deshte, këtë du njo apo në botën tjetër, ka mundësi mundru forma, në këtë du njo me morë dhe një formë tjetër, apo Allah qëtë mësime në gradualisht që ndoshta mos pëpendoosh, Apo, si kur dhimët atë të cilat i shkaktohen fizikës dhe trupit e njeriut, alarme që të shkoj e të mjeku. Apo, alarme që të shkoj e të mjeku. E nëres, nëse refuzon me shkue, e nëse refuzon me shkue dhe e në pinë vetë vetën, me lojloj opiumës zhvetëm që ta manipulojë vetë vetën se ka dhimëta, atare nëse shtohë doza opiumëve mundet me, me ndrujetë. E pas taj vinë dhimët atë mojë atjera, Zotin Arutë. Andaj, ligjë zotë i gjellë gjelelu është që s'ka mundësimi hik Allahu të bareke vë të ala Andaj, Allahu u gjellë vala kur rëmësoj në Koran besimtarët pasi që s'ka mundësimi hik zotë i qka tha Fëfirru ilë Allah ikni të Allahu Ma mirë është me hik të Allahu mi ndreq punët me ta se për ndryshës munë është nuk ki mundësit që shmi abar Andaj, dhe zotë i unë ikni të zotë i ndreq një punët me zotë i se për ndry për ndrygjës mund është me jikë ndëshkimit. Jo, ndëshkimit të diktatit dhe zulumit. Jo, por dhe prave tua. Dhe prave dhe vëprimtaris dhe, dhe aktivitetit tanë. Thandjetare, gjdo epsh edhe gjdo gjuna, nëse krasohet me ndëshkimin, me pasbo pak sa bërë, e mës me pasbo është shumë ma e lecësa ndëshkimit që ka vjenë. Pra, Çdo gjuno kërkon sabër qarshiati me, me duru pak e më tej galuaj. Ai sabri çka kërkohet. Për mos me bó gjunoj, o shoh më i vogël dhe më i lehtë dhe më pak i durueshëm se sa ajo çka vjen prej ndryshkimit dhe llojeve dhe formave të të ndryshkimit. I pari ndryshkim, i gjunoit cili është al-uqub al-azab azopizot. Këja dhap është në khiret Por së këja Këja dhap dhe këj dënim dhe këj në të shkem në khiret Ka mundësi me format të ndryshme me, me, me ushpagua Ka qenë shumë i mirë Dhe ka bazë i zatë shia Por së ka këtë mirëve të shumë të i, i, i, i lagët Aja e keqe e mundë shpetët cilat i është gjejtë Por nëse s'ka të mirë asë në lanë atë keqe Apo nëse i barazohën varët prej Më shi dhe se zotë i gjellë le Gjellë, gjellë, Por e para për ndëshkimive Pa tjetër është regjistru atje është azopi Gjdo gjina që ka e ban një riu Gjdo gjina Regjistruat për mu dënu atje A dënuat Në varët Nëse Allahu E gjikon me mëshir Atërë e te i kalon E nëse e gjikon me drejtësi So që që ku e ki bo vebrë Atë këmë ka dhuzë e për që këtë vej për këtë që këtë këtë ndëshkim po, jakoj ki dënimi Zotin Arut Andaj, dënimi dhe pasoja e par e cila rezulton nga gjunaj është se gjdo gjunar regjistrojot nga akiret me qka me ndëshkim A e merë ndëshkimin a jo kjo në varët por se atje është regjistru Atere për ashtrojot pythja Sa jeme regjistru potencial të destinuar për mu dënu Sai si vetë e regjistru. Si cilë ve dyta në radhë. A du dosja na kiret sa është e madhe? Por sa pritet të më dënuan. Se neve shpëshër nashkon mendja me për sa kemi më shpërbli. Po por sa jemi potencial atë më dënu, a edin? Një, e din? Kur të shko sot njerëzin xhikatat tek sa i vota, po thoinë ka dosjen e pas nga krimi. Pas ta i ka dënime administrative, tekniket, rrugore, komunikacionit. Apo? Dhe qdo kushe ka një dosje atje. Për me mojtë rëndve, si pas e, asaj qka ata e menagjojnë. Por zoti jo në gjelluarë ka ndosë dosje për si cëllit. Kitab, i krak kitabek. A e dini se se gjdo dit, gjdo gjunat, qka njëri ju e ban, atje i shënohet, pik për mu dënu. E keshkel vijë për mu dënu, a dënon as dënon është mësejle tjetër, por ti e në rëzik mu dënu e. Andaj thënë djetarët, kërrejt e robrit kanë bo vepra për mu dënu, kërrejt njërzit kanë bo pun për mu dënu, e pëse zëdonohën kërrejt kjo mësejle tjetër, sa alloh i faldo, e i mëshiron do, e i toleron do, e silët bot me do për shka këtë disa vebrave të tjera për disa uh, shkashet të tjera të cilat janë të shpeguara në vendet e veta për se s'ka njeri që nuk është registru për mu dënu andaj dhe quet me li kjo mi din gjikas dite në gjikimit gjdo njeri ju jo e ka meritu mu dënu gjdo njeri jo e ka meritu mu dënu për se së në ka pagujtë borgjin e begativet mëja shka në katonë allahu qëllë gjelelujë gjele. Andetha pengamberi salatu vë selam As një njeri së ne kalon Si ratin me hingën net Me punë të veta Apo Sa i Bukhari Pra pengamberi salatu vë selam As një një një prejuve Së ne kalon vijen Me hingën net me punë të veta Sahabët e kupton Njerëzit meqëm Dhe njerës uravasit jetë qashtu as ti Se si ti et me punë që shkohet në xhenet, as ti thua zonë, pa përveshën se Allahu më ka lënë me rahmet. Kjo çish i bie që njeriu me punën e vet as borxhin son e lon. As borxhin son e lon, andaj Imam Hakimi ka transmetuar në librin e, e tij të hadithëve ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një njerëz i cili ka thënë: "O Zot, me punën time nxjerr më andaj me punën time të smundot. Nxjerr më punën time, këtë rregull hajde një herë t'i paguin borgjët ka da se ti i ki të na do borgjët qëllët borgjët merja një sinin edhe një t'a paguja paguja një herë se endet balut 0-0 me neve pas taj takshirë me amun e blenti këta mëshirën ton dhe gjenetin ton fillimisht ti një herë ku qkojsh dikun me blet qka të të taj prejt prejt se ti ki i borgjë të na ki i borgjë Paguje lisën se na duhet njerë me ti pagu këtë për të qka i kemë urë bërë e mas anë e si të tjesim pare, blejdi qka Allahu kështu ka me nga thonë buk falisht ta pengamberi sën Allahu a.s. Ndjerën e një syrin, njonin veç, jo dytë, njonin leta paguje ki që shme pagujt? Me, me punët e mija ta nxjera një kek punët e veta në mizan 500 vit e adhurim për një njerit të kaluar dhe rëndoj syri s'kam pare me pagujt atje s'ka ve... pare atje ka vepra ka pun që ka i thonjë në gjuën e shëriatit amel këta janë pun të jove e kur Allah utë me nxerën eve begatit për syrin thotë paguje një një një sy, tjetër një sy, paguje qët janë i dorën, paguje qët janë i veshtë që kanë dëgju, paguje qëtë janë i këti gjuhën, shka ka, ka, ka ditë me foldre, ka posë mundësimi me foldre, paguje, paguje dhe shmetin, paguje dhe zemrën, paguje dhe bubrek, paguje dhe kom, ketë ketë mi pagujtë, qëshmi pagujtë, së pagujnë, tha Allahu gjellola, intë uddu njëmet Allahi la të fësuha, e ju me bom me eshtin logari, me qmim, një metin allot, së ne paguni, së ne paguni, e qëshmi apapunën Allahu gjellonat të regoj andoj pengamberi së sellem e pranoj Tha edhe one edhe one kam si qëshmi pagujt edhe one kam vesh qëshmi pagujt ta illa enje te ghammedeni Allahu bi rahmeti ta vesh një shantë është me të mlu Allahu me rahmet me, le, me të ta lejë i keq të borxet falë të i ki jaq kalo kalo atëherë për çka punohet këtë bot me fitur rahmeti jo me la borxin së le lan borxin Së mundë është me lasë, ki shumë që është ke, ke morti, ke mort, që këtë sytë, sytë, a i kije, a do më i pagujtë po, që është më i pagujtë, su në i pagunë kërë, e vladin a më në pagunë, a më në pagunë, si du paguit, kjera, ka Allah, kjera, është me pagujtë, që këshira, ta shkesu ka dhënë Allah, u gjellu ala, që këshira, së mundë është me pagujtë, andaj, nësë kemi mundësi me pagujtë, ta për nga mberi a.s. vesh një formësht. Vesh një rrugë me të mlu Allah me Rahmet E kjo qësh përkthejet ndryshen një rridik Qësh përkthejet një rridik Një rridik përkthejet se kete keni meritu Keti një bërzli Just qësh do një me morsh për blim Ketë bërgjini Keni pa dikush bërgjë është Një qinë mjarët e dikush Qënë i thot bërë unë e kam me blet Këtë këtë këtë këtë Ti njerë që të varë të minët janë Se këti bër Ti me shku të ajë që ke morë hoa prej ti 100.000 euro Apo shatë do kofë që ke morë Dhe shkon të ajë me blejt dishka Qysh të ajë të në ajë, që të para Mësë janë të minjat Qysh të podon me blejt kur je borgë të hone Ma dje që të pare së dali me pagujtë borgë Ti prapë kime me të borgë A petë këtë dhe ishë prapë je borgë Kjo në raport me krejes, me krejes njeri me njeri Por të zoti gjelohala Sa borgë në kena E kjo veç me begat Ështenia xunave Kur doli lista xunave, prit. Ti leje ti e borx, po ti edhe na ti do dan? Ke, ke, ke, ke bëu dan shumë shpesh ke ke bëu çka tash të kena dhon mëse ban. Shpres të kena dhon, mo ke xunati e ke bëu. Mo ket mo ka ti e ke bëu. Pordit e ke bëu. Jonit pordit e ke bëu. E hajde tash çish po do më shfutua. Andaj, tha Allahu gjele gjele luhu Ma kaderullaj haka kadri Njerëdit s'po din me madhru Allahun që ishduot Kënë po njështë kërë folin Haqë bëse ka përcejnë adha Ka përcejnë? Te kush përdo me ka përcij Te kush e të mëndu se i të ka përcij A e ditë e shkëmaspari me kanë ke pun sa, A e ditë e se sa madhri e madhje të shku të aj Borgje, gjunaje, mëkatje Qka s'kevo edhe thue po po ajp mu ma fal Allahu gjelloha tha fe la nësebe bejne hum jo me idhin tha zoti jo në gjellë gjellohu nuk ju ban dobi njerëz dhe atë dit lidhja familjare para me ndo bab djall djall bab vla vla lidhja familjare tha Allahu la nësebe s'ka sot lidhja familjare e me që ata që aki posh një dit lidhja që a tjeske e para me ndo me ata që Kur s'ke pos lidhje, ajo zotë, s'ki lidhje me ta, nuk i lidhje, asë një lidhje se ki. Pse me ta falë, qëka e kiti zotin të në të bare kjevë të jala? Qëka i kje dhonti ati që aji me dhonti e që ti ti në kje dhonti qka? Ha, shalillah, zotin arujt, ku mund është me dhonti allahu gjellë, qëka ti ipshë është e ati? Qëka ti ipshë është e ati? Andaj, e para qëka duhet të kuptojnë për gjunave është se... Gjdo që unatë që ka e banë Të regjistrojët mundëshku atje E pas taj janë ndëshkohësha jo shmu abet jetër Ti e regjistru për mundëshku Ti e regjistru për mundëshku E Allah u nga të regojnë Kuran se shumica Se ne kalojnë testin e ndëshkimit Në ndëshkohën Illa kalilum min hum Tha Allah veç pak për tëre Veç një pakic për tëre Ku që janë jo pakica? Ajo që ka ndërgjegja e tëre brendia e tëre si ka lanë rahat e kanë ditë se kanë më morë në logari janë tutë për e logariës tha allahu gjilet kulubuhum ata qka do të shpëtoj janë qka ju dridhët zemra ju dridhët zemra për e logariës allahu te bareke alla. kjo është e para në khirat dhe në këta njërzit manipulohen mas shumëti pëse se ka hapsir kohore që më pëmadhe kine pa po, thash për ta krasu e merë të kësaj bote. Ka seantat mloja, 6 mujë, një vjetë, shkabaj, është në rëgjikim. Veqanërishë, veqanërishë me manipulime dhe fabrikimeve të, dhe njëfësive të cilat futën atje. është të gjikur rasti. Para me do në khirat, është të gjikur rasti. 6-10 logaria të të mordë. Për shdo sekundë qëka e ke kalu këtë dushme me pagujt ku e konë, qak e bo, kak e hy, kak e dolë, qak e bo të të regon ata shneve. A i di? O dushme dushmu për para gjikatës. Ta lau të bareke vë të are. A në kjo është e para që ka përmendën djetartë, se gjdo gjuna registrojot për mu dënua. Gjdo gjuna registrojot për për dënim. Edita prej pasoljave të gjunait, është e privëm gjunait një knëci më të male se sa ajo që ka e kashi ju prej gjuna si kuptohet kjo nëse nuk dënojsh me gjuna apo supozojmë se nuk dënojsh Allah më së të dënojsh përse kjo është prap mena hipotezë se na nuk i dina është e mundshme dhe nuk është e mundshme varësish që shta ka plënë mëshira zoti gjellë gjellëlu po e supozojmë se ka lëjsh kjo, kjo fazë së dënojsh që ka ndodhë e ke hup një kënatësi që ke mujtë me fitu matë madhe, e ke shku matë poshtë. A po? Po e supozojmë se të falët. Po kur të falët nuk nënkuptonë se ke mritë dhe regje. Nuk nënkuptonë se ke ngritë grada dhe pozitatë të zotë i jote bare këve të hala. Andoj njëri nëse nuk donohet për gjuna, që ka ban? Që ka fiton? Zbritë matë poshtë. Zbritë matë poshtë në nivele, po veshtë të ke në falë. Vesh të këna falë, kach A më pozita Më nejtë me pengëmbert Më nejtë me njerëzit mirë Më nejtë me njerëzit devotëshëm Jo, se ti ke ardë gjunashar Më katar, i rebelum Me plëp gjunar, me plëp fesade Ti vetëm po të falmi Kjo e keqja eksaj ku është Se ke hum për e knatsive Të cilat ke mujtë me fituhe Ke hum për e knatsive Dhe mundësive për të fitu Me qka me një gjunar Andaj njëriju, ditën e gjikimit, ka thënë Hasan al-Basriju, në komendin e fjallës gjellë gjelaluhu, në surën e l'kijame, fe la uqën si mu bin nefsin lewame, betohëm, ka thënë Allahu në shpirtin qërtuës, ka thënë edhe besimtari, edhe mos besimtari kanë muankua. Thënë sa i përket mos besimtari, qartë, ka me thënë, mjeri onë që akumbo, mjeri onë që akumbo, po besimtari që shankohët, Besimtarit pse anë kohët Tha Hasan al Basriju Thot oj mjeri une Edhe pak manalt kësha hip Pse e bona këtë gabim Tukonë se me hip edhe pak manalt Munësia këka konë Vesh më së të kështë të bostë që këtë gjuna Ta, Pozitat këtë ndahën Edhe në këtë botët dhe në botët tjetër Kështu jatë dëndara Vërsin nga zemrat Nga mirësia e zemrat Edhe pastërtia nga gjunaat Andaj e dytë aprai pasojave xunore, do dë mos dosh mosh, nëse nuk dënohesh, humb pozita. Hum pozita. Andaj shpërçar njeriu, ka mundim me Met Kafuntin. Kjo është një lloj dhimbte me Met Kafuntin. Po, s'është gënue, po ko është mfunç atje diku. Vetëm, vetëm gashpëtuar. Vetëm ka shpëtuar, edhe pse më shpëtuar shumë e madhe. Po na tani po flasim për pasojat e xunoreve. E, e treta nga pasojat e munqme të gjunaheve e që njana prej tërë është dëmosdoshme andaj thamë djetarë kështë janë shprej ki grumbulli pasojave ki grumbulli pasojave është i munqëm njana prej tërë e dëmosdoshme besoj është e qartë, teoria kë janë një grumbull të tatimeve, njana në mëra kene pagujtë, paguj e njana e cilën e pagunë është shumë ndërzasance ti nuk e zgjedh, Allahu gjelor e zgjedh. Ti më thon, e unë çeta, unë gjunoj tani me çdo bodumeloj. Jo, jo, ti kush je ti më vendos se ti çish që më e pagu gjuno. Na e vendosat atë Allahu gjelor ala. E fë neja'alu al-mujrimina kal- muslimin, e fë neja'alu al-muslimin kal-mujrimin. A kenami trajtu musliman me kriminal barabart? Malakum kayfa tahkumun? Çka puna juve çish po gjykoni? Pogjikimi i juve nuk mirit patastrosh na e xhikoi na kët punë. Andaj kjo është mirësia e Zotit Gjëlola që ai e ka mur mbi mbi vetin që ai ti xhikon xherat. E treta prej pasojave të mundshme të xunarit e që njëra është e domosdoshme është humbja e një vaktit dhe kohas e kaluar e cila sjell dëshpërim dhe pikëllim. Nëri ju kurbanjon Allahu xhelelalul me kat, Zoti na ruaj të gaxhinai dhe mëkati. Nëse nuk dënohet nahirat, ala në akhiret, këtë dhunja. Cila pasojë që ka mundsi mos më ushman nga saj? Koha e pikëllimit dhe mrzitjes që ka i shkaktohet tubaxuna. S'ka mundsi Allahu kosmos e ka bolig kod i pa ndrygxhushëm i pa ndryshushëm cilë është ku ishtë banë gjuna në momentin qka të bojë gjuna do nësë dëshmërisht knatësia është e përzime me me piklim andaj tëllin dujë gjuna zxedhe hiqë tëllit të qkoj e mendja ti qkoj e mendja tështë akëna knatësia djetarë ka thanë ajo është i përzime me me piklim andaj nuk ka dhe një gjunacarë që së është i piklum në dy forma edhe në momentin që ka është e po, edhe në masi ta shloj e gjunaj nëse ka në dërgjegje e, e këputa jo pëse e bona këni pa hajdu të teri, deri ban, të eri dheri sas ju prishën dërgjegja që ka banë, masi ta boje vjedhje e, e hanë dërgjegja edhe në momentin e ka kry me tut po edhe në masi e ka shloj e operacionin është me tut, pëse dhe me ndonë se kret janë të e po apo zubë më qarë këtë me ndonë se kret janë të shku për mas e kështë të mëral, qëllë ndu i gjuna, qëllë ndu i gjuna, për gjunave të më loja, njërihu, edhe kure ka kry, edhe masi të krym, e ndini loj frike, kjo është prej pasojave, pse ki nevoj me pas këtë frik, pse, andaj tha Allahu, gjelle gjelaluhu, e la in eulia, Allahi, la khaufun alejhim, pola hum jahzenon, tha Allahu, jo vëtërre, dhën dhën të barë, të barë, të barë, të barë, të kanë dhën djetar qëka janë dëvotëshëm, qëka i kanë dronë zotit, tha, ato asë nuk tutën, s'kanë do një floj, drojë dhe frikë dhe nuk mërzitën, s'kanë pse mu piklu, pse mu piklu, ndërgjegja e pastor, bërëndësia e pastor, se ka shkjit haki kurkujna, s'ka po gjuna prej kujt mu tutë, dërsa gjuna qari tutët, dhe e kalonë kohën me piklim, qëka do ndodhë me ta, fakti që po tutët është pasoj, fakti që po ruat dhe po ka dron është është pasoj Allah është betu e në Kur'an Se kam ju hafëmor zëllumqarëve Andaj, ta di se cdo zëllumqarë rrim e dro Ta di se cdo vrasës Që se kam orë dënimin rrim e dro Veqen brit Kush kam jabo shërë në atina Pse? Se gjunaj se le Jo se di kush, e do shta kurgush se di Por Zotë i Gjelleone Ka caktu që gjunaj me Hongra ta mrena Hajdutin e ha hajnija mrejna, zinaqorin e ha zinaja mrejna, ataj të korruptumin e ha korupcioni mrejnda, qka bona, a thu ka medal, qka medal, e kështu me ra, kjo është prej Ligjit Zotit në univers, së më nëmi hikësaj, ajo qka i hiki njërëzit cila është, perdja, së më ka pa po hale akurkush, në regull, në regull, së të ka pa po hale akurkush, por se ti e te hangrë vetën, Ti e të piklu e ti e të mërzit Ti siera hak Allahu tha In eulie Allahi Ata miç zotit Shkan pëse me pos dronë Si ka in hak kërkujna është i qetë Dhe nuk fabrikon në rejna Dhe nuk fabrikon Shka manipulime Kini pa A i cili Trathon dhe rejn dhe manipulon Gjithmoni duhet me e ndjerë njët rej Pse? Se ndoshta e vjetra nuk shkon mo Ta është duhet me e regullu e, e situatën Zotin aruj A të kjo është Pasoja e tërejt e gjunaheve Pasoja e katërt E cila është nga mundësit e domozdoshme të gjunahit është prekja dhe gërvishja e nderit E që mësme e gërvish ka qenë më mirë Pra, kur njëri ju banë gjuna zotin arujt Kur më katon, kur sëngon Allahu njëllë vahala Po ezojmë se tritë parat i ikë I hikë, qëka së mund të me hikë, e ka gërvishë nderin, nderin e vetë. Allah në ka kryu në natërshmërit pështë, ka dhonë bëngamberi sallallahu alaihu sallem, se gjdo i posa lindur, lind në natërshmërit pështër, a në fytra, në fytra, natërshmërit. Qëka dhonë në natërshmërit, ku të gaboje, s'kuqët, fëmija kështu në natërshmërit, mo të mamë, edhe kur të boje qatë dhe përskatin e eri kërë thonë mos, ajmo fillon e tërheqet, pse gabova, edhe shumë letë kërkon falje, dhe thalma, pse se është i naturëshë, e kërë njeri ju të bojot i pjekur, dhe të rritët, dhe banë gjuna, po e supozojmë se në khiret smerë dërnim, po e supozojmë, thot, thonë djetarët, jetë thlim e irda, aj e gërvishë ndë erin, i ban vijja ndërrit vetë apo qofi njerëzit ku së du të me të pa ti nështë asdo nësh në kjiret po së dash me të paqa ty së dash me të paqa ty pse? se stakon ti me të paqa ty andaj tha omar i mil khattabi la tu arjëdu e më fuse kum litëtohme ju mëse ekspozoni vetë vetën ku është mundësi njerëzit me të akuzua e pastaj mëse qërtoni vetës e vetë vetën si e shofin njëri që li zdo të mu paqë aty me një vend ku nuk mu e mpanë vala mpanë, qështë dhe ti më smetë pa ata të shofin, qështë e shofin ata për ditë qka është i përlim edhe ti nëse zdo mu pa, ata të shofin andaj thonë djetarët edhe mos mu dënu në kiret kanë me thonë, e gërvish e pak e gërith e pak pse sjedasht mu paqë aty andaj thonë djetarët prej pasojave të pashmangsh me gjunaj cilë ashtë, e gërvish i bardhi me dzejës pak nderin e vetë. Dhe njërzit, filanin e pashbe qatjes, dëshysh, apoki nuk shkon atje, apo filan njeri unë nuk e bambër këtë pun, qka lip këtë i pari, qka lip këtë në vendi ku është objekti gjunaj dhe hipotezë për të po gjunaj, andaj, djetarët thanë, nëse i hikë të tëre të parave, këso i smudëshmi i hikë. Andaj kjo ta gërvishë nderin, ta, ta, ta gërvishë qiltërsin, ta gërvishë petë kune bazë dhe së në të ka veshë Allahu Gjelle Gjelle Aluhu. Këtë e ndisa prej pasojave të mundshme të gjunajit e djetarët këmë përmendit dhe shumë prej pasojave të sila të t'i përmendit me, me lejnë e zotin Gjelle Gjelle Aluhu në rizjeratat e ardhme, në alusë me zotin ton Gjelle Aluhu ala që Allahu të na ruan nga dënimi gjunajave. Allahut e barë e kje votarat nga trajton me mëshirë dhe butësi kërqë i gjunaheve tona, kërqë i gabimeve tona të kësijave tona. La e lusë me zotin tonë gjellë gjellë e luhu që Allahut nga erun petë këne barë dhe me të zinë nga kavesh betkun e bart se na ka kriju nat nat ndershmëri te pastar elus me zotin ton xhelaluhu te allah tabaraka we teala shoshrin musliman wallahu tafarmerson elus me zotin ton xhelaluhu te allah ta mundson me kuptuar librin e zotit sunetin e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam nabar allah te dobeshen po shoshrin na elusi me allah tabaraka we teala te allah yatimat e musliman wallahu timbolon fuqarat e pasoran pasanekt ban te jmert اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر